Овце моје, заиста, заиста ти кажем, Када си био младји, опасиво си се сам, И ходио си куда си хтјео, А кад остариш, расширићеш руке своје, I drugi će te opasati i odvesti kuda ne želiš. A ovo reče ukazujući kakvom će smrću proslaviti Boga. I kazavši ovu reče mu, za mnom. A Petar osvrnuvši se vidje gdje za njima ide učenik koga Isus ljubljaša, koji se i na večeri nasloni na prsa njego i reče, «Gospode, koji je taj koji će te izdati?» Vidjevši ovoga reče Petar Isusu, «Gospode, a Isus mu reče, ako hoću da on ostane dok ne dođe, šta je tebi do toga, ti hajde za mnom. Onda iziđe ova riječ među braćom, da onaj učenik neće umrijeti. Ali Isus mu ne reče da neće umrijeti, nego, ako hoću da on ostane dok ne dođe, šta je tebi do toga? Ovo je onaj učenik koji svjedoči o ovome i napisa o Znamo da je istinito svjedočanstvo u njegovom, a ima i mnogo drugo što učini Исус, koje kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet misli ne bi stale, na pisanu Zlatoustog. A evo večeras i sjutra svetog i svehvalnog apostola Filipa, jednog od velikih apostola i jednog od velikih otaca i učitelja crkve Grigorija Palama.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 mogu je važno tega da bude tu naravno i se navozimo tek na onom početnom nivou i to je veliki uspjeh u ovo naše sumano to vrijeme biti fiksiran u fiksiranoj jednoj stasidiji, sat 2 3 4 kao u nekoj protezi ili biti Prosto u nekom hramu, zaključan satima, dva, tri, četiri, biti u sveštenom prostoru hrama ko sati. To je, braće i sestre, potrebno, vrlo važno, nije dovoljno i ne smije na tome da se završi, ali je vrlo važno, vrlo potrebno je tijelom, što kažu naši stari, zagrijati.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 Blagodaču Božijom mi smovdje sabbra. I blagodaču Božiomm mi učeestvojemo u svetim bogoslužejemm. Blagodaču Božijom mi je večeas proslavljamo prega immena, previ poga Filipa i Vevi Boga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 Ili, recimo, u tri danas popodne, u četiri, nismo mi bili baš za ovu službu raspoloženi. Očekivali smo je, kretali smo se ka njoj, ali u tom trenutku nismo bili, više smo bili da se malo odmori, da se sjedi uz vatru, da se nešto popije, pojede, možda odspava, ili nešto laganije i ščitav.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 radi našega oboženja. Jer crkva, crkva na crkva, nažalost, oni koji sebe danas nazivaju crkvama, nemaju više kondiciju. Po tome se vidi. Nemaju kondiciju, zaostaju, staraju, vrđaju, prazne se.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 Prazni. Vadim djecu Danas su mnogi hramovi po svijetu, braći i sestra, prazni Znate, po zapadu, redom potpuno prazne hramove Potpuno prazni hramovi U muzejima ponekog još ima Ali u hramovima, na bogosluženjima, nikoga Pogotovo ne omledimo nije se tražio sve više se popuštao i popustio se opustio se распустио се и дана су to prazni hramovi hangel које U pojedinim gradovima ispunjavaju ljudi apostolske vjere. Mnoge prazne hramove, braće i sestre, naša majka crkva iznajmljuje i puni svojom djecom. Vodeći ih, ne putem kojim je svijet krenuo ne nudaćim ritam ovoga svijeta niti pozivajući na neku utrkivanje sa ovim svijetom nego dajući im potpuno novi život nova pravila novi ritam istina vratio ja gust intenzivan ali sa razlogom sa ciljem svrhom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 vjerujući i ispovjedajući da je Sin Boži, svjetlost od svjetlosti, Bog od Boga, istina od istine, život od života, koji je rođen, a ne stvoren, radi nas, ljudi, i radi našega spasenja, radi nas, ljudi, i ovog 21. vijeka,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 Od grijeha, od truležnosti, od umiranja, od bolesti, od, od džavola, od pakva, od vječnih muka. I vjerujemo i ispovjedamo da je On radi nas, ljudi. To je mnogo važno. To je tako važno da ako to propustimo, to je kao da nam je uže spasenja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 Sveto evanđelje braćijo i sestre bez simbola vjere može da bude opasno koliko sektaša koliko jeretika ima evanđelje koji mi imamo rukom međutim simbol vjere nemaju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 Osveštao nas je svojom riječju, svojom istinom. Obasio njome. Više nego što smo suncem obasiani. kod nas može reći da nikad nije vidio sunce? Ne može niko. kod Ko nas može reći da mu sunčevi zraci nisu milovali lice? Ne može niko.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 Vodi se razgovor između Gospoda Isusa Hrista i apostola Petra. Tu se pojavljuje i sveti ovon bogoslov. Tu dolazi do postaranja pitanja. Petre, ljubiš li me više nego ovdje? Jedno, pa drugi, pa treći put. Pa onda Petar... Na pojavu svetoga Jovana kaže, a učitelju šta će ovaj? Onda gospod odgovara. A tako jedno za drugim razvija se priča, događaj. I evo dolaze i do naših dana. A kad se sve to odigrava? Kad je došao do tog susreta? Marija. Si čuvao, si slušala pažljivo, kad se sve ovo događalo? I? Kad se ovo događalo? Kad su se oni to sreli? Je li nešto prethodilo tom susretu, nešto vrlo važno? Polako, polako. Je li? Eto, vidite. Sve jasno, rečeno, jasno, jasno, jasno, istinito i opetno čujemo. Ono se sve desilo. Posto je vaskrsenje. Ustao iz mrtvih i utvrđuje. Otresao smrt sa sebe. Bukvano otresao. A šta otresao? Razvalio. Saturo. Ustao i Petra odmah vraća, vaspostavlja ga u čin apostola. Već je krenulo, dejstvo, daju se blagoslovi. Šta je tebi do toga? Ti ajde za mnom, pazite, s kakvom vlašćom. I što je vrlo važno, svo vrijeme u ljudskoj prirodi, kad bismo pažljivo pristupili u ovom dogajaju, sve ovo što se dešava oko nas, ono što se dešavalo juče i što će se dešavati u buduće, a što nije vezano sa njim, to, braći i sestre, sve treba da nam bude kao, kao neki prostor fantazije, kao nekakva magla koju treba oduvati vjerom, kao nekakav obrak džavola i nekakvih mrtvih ljudi koji možemo krstom da daleko da odbacimo od sebe. Šta imaš da mi kažeš? O čemu da mi pričaš? Čime pažnju da mi privučaš u odnosu na ovaj događaj, na ovu silu, na ovu istinu? Koji čovjek ili koja zajednica? Nema ga, braćo i sest. Znate šta može da se desi? Da mi ne čujemo ovo, da mi oglošom pažnjom, svojom rasijanošću, pretrčimo preko svega ovoga. Znaš kako?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 Moramo ući u zajednicu s onima koji su u to carstvo, već ušu. Ne može, braćo i sestre, nas u to carstvo niko uvesi koji je izven crkve. Niko. Može da nas učera u crkve, tačno. Pa i demoni služe Bog, Koliko je njih ušlo u crku zato što su demoni pušteni na njih. Ujedali ih strastima razvaljivali sve nade, kidali veze sa zemljom, sa svijetom, sa važnim prijateljima, važnim srodnicima. I tek pošto slušaju crkvu, ulazeći u nju kao uz bjeg, otkrili novo carstvo. Da, da te utjeraju crkvu mogu, ali da te privedu Riječju, da te prosvete, ne mogu. Mogu samo oni koje je Gospod poslao prethodno i prosvetivši svojom svjetlošću. A to su upravo naši sveti apostoli. Filip je jedan od velikih apostola. Sjećate se kako je Vartolomeja privel. Dođi i vidi, našu ismo onoga o kome Pisahu i prorokovak u proroci. Moj si o kome pisao. Našli smo ga. A te kakve su to riječi, broći i sese? Su strašne riječi. Ljudski rod drhti iščekujući ga. Čita stari zavjet u iščekivanju. Svi događaju, strašni događaju. Svi su oni, broći i sese, iščekivanje. I zamislite. Filip dolazi vartolomeju i kaže Našli smo ga. i vidi. Evnuh carice Kandaki. sjedi, čita i sajuju Filip prilazi i kaže Razumiješ li to što čitaš? Ili ako hoćete, razumiješ i ti život, sebe, ovu vasionu oko tebe? Razumiješ li išta? A ovaj odgovara, ne razumijem, a bi. A treba neko da me pouči, da me uvede.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 Kada se sretneš s apostolom, a to ti je punoća blagoslova, njega nije niko drugi poslao do sam gospod Isus Hristos. Filip je jedan od njih. Grigorije Palama, također je jedan od njih. Sami ga je Bog poslao. Naoružavši ga onim čime svijet ne može da naoružava svoje vojnike i svoje poslanike.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 Bez Bespočetnu vatru, svetu, blagodatnu. To je bila njegova omiljena tema. Ona pa se večeras na svoj način onako očinski podsjetio da se naosvanjamo mnogo na struju i na vatru. Pa smo na kratko ostali nijemi, nismo vidjeli. a on poziva da primimo onu nezaleznu, nestvorenu svjetlost, koju je i sam primio i kojoj je neumorno propovjedao, kako se i kaže u njegovom troparu, da je bio propovjednik blagodati. A blagodat je, braći i sestre, sila.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 Svijet govori da nisu važni pogovi, muško, muško, žensko, žensko. To su dometi ovoga svijeta. Evo našto nas svijet poziva. Budi muško i nekon bude muško To je domet, to su krajnji dometi svijeta, braćo i sest. To je simbol vjere ovoga svijeta. crkva govori isto što je govorila i prije stotinu i prije dvije stotine godina što je govorila svo vrijeme od ovoploćenja Sina Bože crkva kaže budi Bog čovječe oboži se sjedini se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 Možemo da, da sluđujemo jedni druge, da zavodimo, da obmanjujemo. To su tvarne energije. Pogledajte, kopajući, kopajući, kopajući, istražujući, istražujući, istražujući, došli smo do takvih mogućnosti da jednom bombom možemo da ubijemo nekoliko miliona ljudi za svega par sekundi.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 I to su rezultati ove naše mudrosti, pale i istraživanja u oblasti tvarnog. I to se, broći i sestre, neće završiti na tome. To ide sve do dubina ada. To će završiti na tome što ćemo mi iz dubina ada prizvati onog stvorenog koji nije...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 drugo sam ne može a samim tim i ne nudi drugima i povedajte današnji svijet a sve ju njegovoj organizaciji to je sve demonsko masu to je sve demonski satanski projekt pogajajte vuče se zmijurine stomakom polije zemlju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 Sa brodovima mogu da se kreću obrasi naučnih istraživanja i to čudesno brzo progresivno mogu da lete malo po vazduhu avionima helikopterima mogu da snimaju ali zemaljtima satelitima dakle mogu mnogo toga ali sve u granicama tvarnog i stvorenog. I ni milimeter izvan. E to vam je, braćo i sestre, svijet. Tamnica, logo, ograničen i stvoren. Međutim, postoji mogućnost, postoji egzit izlaz iz stvorenog u nestvorenog, iz stvarnog u netvarnog. A to je crkva. Crkva Hristova, crkva apostolska, crkva pravoslavljiva. Ona, braćo i sestre,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 Jer svi koji žive u tom duhu, oni su robom. Samo su Hristovi slobodni. Jer je On jedini osloboditelj. On sobom oslobađa. On crkvom oslobađa. On blagodaću oslobađa, braći i sestri. Sveti Grigorije Palama i sveti apostol Filip, čitavog svog života, ne samo oni, njih danas slavimo, ali evo juče Jovan, sjutra Pajsije, i svakog dana neki mučenik, svetitelj, ispovjednik, svjedok, da jeste ovako kako nas crkva uči. Čitavim svojim životom trudili su se da tu istinu sačuvaju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 Jer nije obraz ono što mi misimo. Nije to, nisi to ti. To je maska. To što se nama stalno trpa, to što nas muči, to što nas smara, to što u krajnjem hoće da nas ubije, to je naš davitelj, to je naš demon. Samo nosi naše ime. To je naš najveći neprijatelj. Naš obraz je, braćo i sestre, po Bogu. Nismo bogoobrazna bića I imamo mogućnost, imamo zadatak, imamo blagoslov, imamo poslušanje da se od obraza, od skice, krećemo ka podobiju, da ispunimo životnim bojama, to jest varolinama. Pri tom, te varoline mi ne možemo naći u sebi. Mi možemo da ih primimo i slobodnom voljom i podvigom u atmosferi slobode. Dakle, ako hoćemo da primajući energije Božje, postanemo slični Bogu. Jer vrlina, braći i sestre, prava, sveta vrlina je energija Božja.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 Samo još pravoslavna crkva, braćo i sestra, govori o tom. Evo, konkretno sveti Grigor je pa vama, Vjerujte, potpuno zaboravljeno vi. Zaboravljeno. Praveći anketu među obrazovanim, među prosvećenim danas i to među najboljima od njih. Na uzorku od stotinu ispitani došli smo do rezultata da ni jedan od njih, ne samo da ne zna, nego nije ni čuo za svetoga Palama. Pa dje ti živiš, brate, od koga ti učiš, o čemu tebi tamo pričaju. Nemoj odgovarati, znamo, o zemlji, otvarno, ograničenom. Nisi ti napredan, ti si robijaš. Nisi ti slobodan, ti si rob. I to poslednji među robovima, jer si obmanut važnom slobodom bioložnim znanjem. A to vidimo po tome što nisi čuo za učitelja istinu propovjednika, bogodati svetog Grigorija po vam. A u crkvi on zauzima zaista počasnom mjestom. Ja u večeras gde se sjećamo A svećamo ga u drugoj nedelji velikog i posta koja je sva njemu posvećena. I crkva na taj način želi da skrene pažnju na njega. I ne samo na njegovo ime, nego na njegovo učajanje, na njegovu propovijed. A njegova propovijed je, bracu i sestre, u suštini ista, identična propovijed svetih apostola.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 Oca i sina i Svetoga Duha ovdje na zemlji objavljeno, otkriveno, otvoreno. Carstvo u punom smislu te riječi, sa potpuno drugačijim zakonima u odnosu ne samo na carstvo ili aktuelna carstva ili aktuelni duh vremena. Ne, ne, ne to. Crkva je, braćo i sestre, ona je drugačija od carstva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 i preslačio braće i sestre a crkva uvijek ista znači ona nije od ovoga svijeta ona braće sestre nije od stvorene naša crkva je nestvorena ona je rođena i mi kreštavajući se u njoj miropomazujući u tajni miropomazanje i pričešćujući se od stvorenih, jer mi to jesmo, ali milošću, neizrecivom milošću Božijom i dejstvom Svetoga Duha, mi ulazimo u zajednicu sa nestvorenim, ovaploćenim, ali nestvorenim, nego rođenim i na tajanstven način ovoproćenim Sinom Božim. I postajemo oboženi, postajemo jedno, braćo i sestre, u blagodati sa nestvorenim. O tome ne može dalje da se priča. To treba da se desi.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 u Novi Jerusalim i da tamo vječno živimo u vječnoj i nestvorenoj svjetlosti, osvaljujući Boga našeg. Amin. Božo da.